Jesus utpekar förrädaren. Kapitel 13 verserna 18 till och med 30. 18 Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt, men skriftens ord måste uppfyllas. Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. 19 Jag säger det redan nu innan det sker För att ni när ni har sett skall tro att jag är den jag är. 20 Sanneligen jag säger er den som tar emot någon som jag sänder han tar emot mig. Och den som tar emot mig han tar emot den som har sänt mig. 21 När Jesus hade sagt detta skakades han i sitt innersta och vittnade Sanneligen jag säger er en av er kommer att förråda mig. 22 Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade. 23 En av dem, den som Jesus älskade, låg in till honom. 24 Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. 25 Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sade: Herre, Vem är det? 26. Jesus svarade. Han som får brödet som jag nu doppar. Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son. 27. När Judas hade fått brödet, for Satan in i honom. Jesus sade. Gör genast vad du skall göra. 28. Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sade detta till honom. 20 Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga. 30 Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt.